mengorbankan segalanya untuk mencari rilwahnya Allah untuk bisa dekat kepada Allah untuk dekat kepada Rasulullah SAW hingga Allah Taala menyatakan limithli haza fal amilun untuk hal yang semacam ininya yang semacam inilah hendaknya seseorang berbuat bersikap mengikuti mencontoh mereka Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala berfirman Ya ayuhal ladhina amanu tagullah Wa kunu ma'as sadiqin Wahai orang-orang yang beriman Takutlah kalian kepada Allah Dan jadilah kalian bersama kaum as sadiqin Para awliya Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Al-imam al-shaykh Habi Bakar bin Salim Beliau mengatakan Fahumul murad Walayuradu siwahumu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 Bilauhadi bacakan wasiat al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi terhadap al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf yang isinya adalah untuk menyayangi hamba-hamba Allah, memberikan manfaat kepada segenap manusia. Apa yang bisa dia berikan? Membimbing manusia ke jalan yang diridhai oleh Allah Jalal Jalaluhu Taalaat ta Alhamdulillah. Ta Kairun Nas Anfaahum Linas sebaik-baiknya manusia adalah yang paling manfaat terhadap manusia lainnya. Al-Habib Abu Bakar begini kesibukan beliau memberikan manfaat, membantu, menolong orang lain, membimbing manusia ke jalan yang diridai oleh Allah Jalla Jalaluhu Wa ta Ta'alat Azamatuh. Sehingga semuanya itu, beliau lakukan dengan rahmat, dengan kasih sayang, mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW. Gulhadihi sabili ad'u'ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan ini jalanku, apa jalannya Nabi Muhammad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 yang mana beliau itu dalam kesusahan yang beliau alami hingga dilempari dengan batu diletakkan kotoran tatkala beliau bersujud akan tetapi beliau tidak pernah mengutuk orang lain ada beberapa orang saja yang disumpahi oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yang mana memang haggat alaihi musyagawah lain daripada itu tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa limithli hadza falyamal alamilun Al Imam Abdurrahman bin Abdullah al-Faqih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 Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yafu aniz-dzamb idza kana fi'ihi wa sababihi wa idza dhayya habullah lam yagum ahadun li ghadabih enggak pernah ngomong yang tidak baik tidak pernah mengutarakan hal-hal yang tidak baik yafu memberikan maaf wa ويا... yasfah memberikan maaf kepada sesama mereka tidak mencaci tidak mengomong... mengeluarkan omongan yang tidak baik Sehingga mereka ini pun juga mendapatkan sambutan dari masyarakat ketika mereka luangkan segalanya untuk Allah, Allah Taala memberikan segalanya untuk mereka. Fahua lahu wahum lahu, Fahua lahum mualin kata Imam Abdul Rahman bin Abdullah dalam Rasul Syafat. Mereka menjadi orang yang menyerahkan segala-galanya untuk Allah maka Allah Taala bukakan segala kebaikan bagi mereka. رَبِّيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ Sehingga bagaimana dikatakan oleh Imam Abdullah bin Alul Al-Haddad, bahawasanya mereka itu adalah orang-orang yang kita cari, yang kita inginkan. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi, beliau mengatakan, لا ترافق وتصحب في الخالقه سيوهم. Jangan kau cari sahabat, teman, guru, pendamping selain dari mereka. Cari mereka. Fa innal maula Allah sudah memberikan anugerah yang besar terhadap mereka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 saya melihat, menganggap dengan Husnul husnudan saya, semua dosa insyaAllah diampuni oleh Allah Ta'ala, illa sabbis sahabah wal awliya. Saya melihat semua dosa diampuni oleh Allah Ta'ala, kecuali mencaci sahabat, mencaci awliya, nah ini yang sulit, ini yang berat. Mengapa? Itu biasanya menyebabkan seseorang meninggal dalam su'il khatimah. Al-imamu Syawwaf beliau mengatakan, فَاسَّبْفِهِمْ يَعْلِنْسَانِ فَاسَّبْفِهِنْ يَعْلِنْسَانِ tahqiq ينزع الايمان من كل مسلم وان كان مؤمن وطائع لله mencaci mereka para sahabat rasul SAW, alaihi wasallam wal salihin itu sudah pasti dijamin mencabut iman dari setiap muslim walaupun dia adalah orang mukmin yang menjalankan ketaatan kepada allah taala tapi benci sama sahabat sama ahlul bait sama auliyaus salihin ngomongin mereka maka dia bakal hancur imamul hadad mengatakan zul gadhi fihim hadimu asli dinihi.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 memberikan keberkahan kepada mereka sekalian. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na biha salihin. Rabbif anfa'na bi barakatihim wahdina alhusna bi hurmatihim amitna fi darijadihim wa muafatin minal fitani bi rahmatika ya Wajudi ka ya ajwadal ajadin sallallahu alaihi Muhammadin nabiyul ummi wa ala alihi wasallam. alamin. Assalamu <sessances> warahmatullahi wabarakatuh.